Тож із неділі, це тоді ми відпливли з Лонг'єра. Нора постаралася зробити обличчя людини, яка знає, що це таке. Таке враження, що неділя була страшенно давно. Пароплав, схоже, розвертався. Нора відкинулася на стільці, щоб отримати рівновагу. Двадцять років тому в квітні на Шпіцбергені, практично не було відкритої води. А тепер погляньте, прямо як середземноморський круїз якийсь. Нора спробувала всміхнутися невимушено. ну, не зовсім. Хай там як? А це ви на сьогодні витягли короткий сірник?» Нора спробувала не змінитися на лиці, що було нескладно. Справді, Сьогодні ви їх виглядаєте так?» Нора уявлення не мала, що це значить, але зблизьк його очей її стривожив. «Так», – відказала вона. Так, сьогодні їх виглядаю я. Очі Юго збільшилися від здивування, можливо, вдаваного. З ним складно було точно визначити. Ви? А тож? Норі страшенно потрібно було знати, кого чи що вона має виглядати, але запитати не могла. Ну тоді бо ніченч, мовив Юго, змірявши її уважним поглядом. Мерсі. Відказала Нора, дивлячись на свіже арктичне світло і краєвид, бачений хіба що в журналах. Я до пригод готова. За годину Нора опинилася на великій засніженій скелі. Не так острові, як просто камені серед моря. Він був такий дрібний і безживний, що не мав назви, натомість більший острів з промовистою назвою Ведмежий виднів по другий бік крижаної води. Нора стояла біля човна. Великий пароплав Лансе, де вона снідала, стояв на якорі далі в морі. А Нора припливла маленькою моторкою, яку майже сам один витяг на берег до великого валуна чоловік на ім'я Руне, який попри своє скандинавське ім'я розмовляв млявою говіркою західного берега США. Біля них Нори лежав флуоресцентний жовтий рюкзак. На землі також був той Вінчестер, який стояв під стіною в її каюті. Гвинтівка належала їй. У цьому житті Нора має вогнепальну зброю. Біля гвинтівки каструля, в ній черпак. У руках Нора тримала ще одну, менш грізну зброю заряджену сигнальну ракетницю. Нора вже дізналася, кого їй випало виглядати. Дев'ятеро науковців проводили польові роботи з дослідження клімату на Кригітному острівці, а вона тим часом мала стежити, чи не прийдуть білі ведмеді. Вочевидь, перспектива цього була цілком реальна. Побачивши звіра, Нора повинна була вистрілити з ракетниці. Це мало на меті дві речі – а – відлякати ведмедя, і б – Попередити колег. Не така вже й надійна система. Людина – смачне джерело білку, а ведмідь – звір незлякливих, особливо останнім часом, коли втрата місця для життя і харчових ресурсів поставила тварину під особливу загрозу і змусила частіше йти на ризик. «Коли пустиш ракету?» – сказав найстарший у групі. Голений чоловік із гострими рисами обличчя на ім'я Петр. очільник польових досліджень, який говорив у режимі фортисимо Бий черпаком по кострюлі Галасуй, як ненормальна, кричи У ведмедя гострий слух, він як кіт У дев'яти випадках із десяти галас його відлякає А якщо це буде той десятий раз? Петер кивнув на гвинтівку Вб'єш його, доки він не вбив тебе Нора була не єдиною озброєною людиною в групі. Рушниці були в усіх. У кожному разі Петер розсміявся, а Інгрід поплескала нору по спині. Щиро, сподіваюся, Крізь хрипкий сміх сказала Інгрід. «Що тебе ніхто не з'їсть? А то мені без тебе нудно буде. Якщо в тебе зараз не місячні, то все буде гаразд». «Боже мій, що?» Вони кров за милю чують. Інша людина, закутана так щільно, що навіть незрозуміло було, чоловік це чи жінка, не кажучи про те, щоб упізнати, нерозбірливо крізь шарф побажала їй удачі. «За п'ять годин повернемося», – сказав Петр і знову засміявся. Нора дуже сподівалася, що це жарт. «Ходи по колу, щоб не змерзнути». І так її й залишили Пішли за сніженою скелею і зникли в тумані Протягом години не відбувалося нічого Нора ходила по колу Перестрибувала з ноги на ногу Туман трохи розвіявся і вона роздиралася навколо Нора замислилася, чому її не повернуло до бібліотеки Адже ситуація виходила хрінова Є ж десь такі життя, де вона сидить коло басейну на сонечку просто в цю мить. Життя, де вона грає музику або лежить у ванні з ароматом лаванди, або займається неймовірним сексом на третьому побаченні, або читає на пляжі в Мексиці, або їсть у Мішленівському ресторані, гуляє вуличками Парижа, блукає Римом. Споглядає храм в околицях Кіото чи відчуває навколо себе теплий кокон щасливих стосунків. У більшості життів їй принаймні фізично комфортно. Проте тут вона відчувала дещо нове. Чи старе, яке довго приховувала навіть від себе. Крижаний пейзаж нагадував Норі, що вона передусім людина, яка живе на планеті. Майже все, що вона робила в житті, зрозуміла Нора, Практично все, що вона купувала, над чим працювала, що споживала, відводило її від розуміння того, що вона, як і всі люди, просто одна особина одного з дев'яти мільйонів видів. Якщо людина впевнено рухається, писав Торо Уволдені, до своїх мрій і спрямовує сили на те, щоб прожити життя так, як собі уявила – то вона зустріне такий успіх, на який звичайної години не чекає, також Таро помітив, що частина цього успіху самота. Я ніколи не зустрічав такого товариша, чиє товариство може зрівнятися з самотою.